Orizonturi roșii Pista 35 La casa de la kilometrul 12 Când mașina s-a oprit în fața casei de siguranță, am putut auzi vocea inimoasă și râsul lui Gorenci. La auzul sunetului mașinii mele, el a venit la ușe. E atât de plăcut să revezi prieteni și locuri familiare, a spus el, îmbrățișându-mă și bătându-mă pe spate cu mâinile, un obicei iugoslav. Desigur, cunoștea bine casa. Fusese doar sediul lui în timpul răpirii lui Dapcevici. Mesajul lui Tito pentru Ceaușescu, pe care Gorenci îl adusese, era un răspuns la cererea anterioară a lui Ceaușescu ca Iugoslavii să-l ajute la eliberarea lui Aldo Moro. Acesta spunea deschis că ei nu erau capabili să influențeze pe conducătorii brigăzilor roșii ca să-i dea drumul lui Moro, și că o decizie a executării sale exemplare a fost deja luată. Știi, a spus Gorenci, noi avem relații excelente cu conducerea brigăzilor roșii. Eu personal am vorbit cu unul din ei în favoarea tovarășilor Tito și Ceaușescu și am primit răspunsul lor final seara trecută. De aceea sunt acum aici, gata să răspund la întrebările pe care tovarășul Ceaușescu ar putea să le aibă. Ajutorul secret militar și financiar al Brigăzilor Roșii era o parte semnificativă a operațiunilor de spionaj iugoslave pentru subminarea stabilității politice a Italiei, vecina NATO a Iugoslaviei. În conformitate cu Banovici și Gorenci, implicația iugoslavă în Brigăzile Roșii a început pe la mijlocul anilor 60 când serviciul său a infiltrat un grup marxist la Universitatea din Trento și a condus în secret îndoctrinarea ei politică. În 1970, grupul a luat numele de Brigate Rose și a organizat bombardarea unor uzine și magazii din Italia Nordică. Gorenci a accentuat cu repetate ori și cu mândrie legăturile Iugoslave cu noul val terorist din Italia. Aceasta putea fi văzută în stema brigăzilor roșii, o stea cu cinci colțuri, identică cu cea de pe steagul iugoslav, alături de o mitralieră. Și scopul său mărturisit era subminarea statului italian și pavarea drumului pentru Revoluția Proletară. De la casa de siguranță i-am telefonat lui Ceaușescu, care a hotărât să-l primească imediat pe Gorenci. Foarte rău, a spus Ceaușescu, când Gorenci a terminat de relatat mesajul său. Ajutorul dat pentru eliberarea lui Moro ar fi fost o lovitură puternică a influ comunismului. El nu a fost însă nici șocat și nici impresionat de ceea ce a auzit. Pentru Ceaușescu și pentru Tito, Moro era un conducător capitalist murdar, care ar fi putut să-i ajute pe ei și Partidul Comunist italian să facă lucruri spectaculoase în vest. Tovarășul Tito sugerează să trimiteți o telegramă de condoleanțe Partidului Comunist italian, când moartea lui Moro devine publică. Pentru consum public, a adăugat Gorenci. Nu-i rău, a meditat Ceaușescu. Apoi, el a chemat imediat pe Andrei la telefon. Pregătește telegrame de condolențe, în caz că Moro moare. Include una și pentru Longo. Inspirat, am putut auzi remarca admirativă la celălalt capăt al filului. Peste câteva minute, Ceaușescu s-a ridicat din scaunul său. Încetați să jeliți și începeți să munciți. Eu mă duc la bowling, la Snagov, i-a spus lui Manea pe când părăsea biroul. Eu m-am întors la casa de siguranță cu Gorenci, unde Pop a pregătit o masă oficială pentru noi, cu kelneri, cu cravată neagră. Ei erau de fapt ofițeri ID, special antrenați ca chelnări și programați să fie trimiși peste hotare în viitorul apropiat. Când bea, Gorenci este departe de a fi taciturni. El a vorbit aproape tot timpul și ca întotdeauna când agenți secreți se întâlnesc, subiectul principal este activitatea de spionaj. Îți amintești de restaurantul Dubrovnik, pe care serviciul meu l-a deschis la Viena? Cel unde ofițerii noștri lucrează ca ospătari și unde noi avem microfane la fiecare masă. Unde am aflat despre un complot de a mina plajele noastre și unde am reușit să identificăm un întreg grup de imigranți, recrutați de serviciile occidentale? Fără să aștepte răspunsul meu, a continuat. Aceasta s-a dovedit a fi un experiment fantastic. Acum avem controlul asupra câtorva valanțuri de restaurante din Austria și Germania de vest. Noi lucrăm de asemenea asupra Franței și Italiei și avem planuri pentru Statele Unite. Gorenci a făcut o pauză numai pentru a-și termina supa cu sorbituri zgomotoase. Vestul este pe punctul de a începe să răspândească multe restaurante Dubrovnik și Balcan Grill peste tot. Voi trebuie să încercați acest lucru cu restaurantele românești. E fantastic! Gorenci a spus vrute și nevrute despre munca sa. La desert vorbea deja despre centrele de antrenare pe care serviciul său le-a inițiat în Iugoslavia pentru OEP. În conformitate cu Gorenci, aceste centre s-au dovedit a fi folositoare. Ele nu numai că dădeau siguranța împotriva atacurilor teroriste arabe, dar și mână străină profesionistă pentru a îndeplini muncile murdare ale iugoslavilor, cât și legături neașteptat de folositoare cu Armata Roșie, grupul Baader-Meinhof și alte organizații similare din vest. Deși erau aproape trei ani de la răpirea sa din România, Darcevic e încă unul din temele preferate ale lui Gorenci. Îmi amintesc de ea ca ieri, a spus el. Acolo era Dapcevici, legat la ochi și legat la mâini, acoperit cu sânge și culcat pe jos, chiar în această cameră. Și nu și-a dat niciodată seama ce s-a întâmplat cu el, cum a fost capturat în camera sa de hotel. Este încă un mister pentru el. Arătând spre camera alăturată, a continuat. Stoianovici zăcea acolo, inconștient, cu o gaură mare în cap. Când am ajuns la Belgrad, a fost aruncat într-o celulă și uitat acolo. Ținerea lui în viață nu ne-ar fi adus nimic altceva decât dureri de cap. El a fost ars în crematoriu în aceeași zi. Nimeni nu a știut și nici nu va ști nimic despre el. Gorenci s-a dus la fereastră. Îți aduce aminte cum a reacționat tovarășul Ceaușescu în noaptea aceea când a aflat că Marcusev a fost ucis? El a spus, eu nu cunosc niciun Marcusev și niciun Dapcevici. Când am insistat că Marcusev, ca cetățean român, nu era sub autoritatea noastră, a explodat. Singurul lucru pe care îl știu, a spus el, este că dacă nu curățați locul chiar în acest minut și nu luați cu voi la Belgrad atât pe cei vii cât și pe cel mort, am să-l chem pe tovarășul Tito la telefon chiar acum. El a vorbit serios și a făcut ce a zis. Arătând spre geam, Gorenci a adăugat. Era o ploaie groasnică în noaptea aceea. După ce tovarășul Tito a sunat, l-am dat ordin să se pună corpul lui se va afară, ca proaia să spele sângele de pe hainele lui, astfel încât să-l pot pune în porbagajul Mercedesului meu. Era nou-nouț. După ce Gorenci a plecat, a mers la plimbare în pădurea din spatele casei. Dapcevic era începutul unei noi ere politice pentru Ceaușescu. Influ comunismul său era acum mai mult sângeros decât nesângerosi. După Dapcevici, clima politică a devenit aproape un obicei zilnic pentru Ceaușescu. Era ca și cum ar fi așteptat ca un precedent să se ivească. Pașii din spatele meu mi-au întrerupt brusc meditația. E Ioja, administratorul casei de siguranță, care alerga să mă ajungă din urmă. De mult timp am încercat să vă văd singur, tovarășe general, a rostit el, trăgându-și sufletul. Am o problemă personală delicată, despre care vreau să vă întreb. Și el a început să bată câmpi. în felul său needucat, povestindu-mi că a fost cu Dieul ca grădinar și ca om de serviciu din 1948 și că soția sa era bătrână și bolnavă. Ea a devenit teribil de bolnavă în iarna anului 1956-57. Pe la sfârșitul lui noiembrie al acelui an, când am avut pe nogi aici, Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace cu o mulțime de ofițeri sovietici. Ei l-au interogat zi și noapte, mai mult de un an. Dumneavoastră ați fost tânăr atunci, a spus el, încercând să găsească o scuză pentru mine. Ei au dat ordin ca această casă să fie ținută în frig și aici, în mijlocul pădurii, e ca un ghețar în timpul iernii. Ori de câte ori le plăcea răspunsului Noghi, ei îi dădeau o haină sau o jachetă. Când nu le plăcea, le luau înapoi de la el. Și ei au făcut același lucru cu hrana, a continuat Ioja. Iarna aceea a fost ucigătoare. Sovieticii aveau haine groase de blană, dar noi nu aveam. Aceasta a fost Iana care a omorât-o pe nevastă mea și pe mine. Atunci amândoi ne-am ales cu un reumatism teribil și acum abia ne mișcăm. Problema sa era că el și nevastă sa s-au îmbolnăvit la datorie și acum cereau o pensionare timpurie, cu o pensie de plină și o casă mică cu grădină, unde să ne sfârșim zilele. Ajutându-i pe sovietici să-l mânuiască pe Imre Noghi Am fost întotdeauna interesat de povestea lui Imre Noghi, din cauza legăturilor cu un Ceaușescu, total diferit de cel care pretinde el a fi astăzi. Ceaușescu era unul care a studiat la Moscova, care a exprimat ideile moscovei mai bine decât Kremlinul însuși, care a făcut renumere politic într-o perioadă de indisputabilă și totală subordonare românească Moscovei, parcurgând drumul de la Ucenic în timpul războiului la secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist român în 1955. În 1956, ca tânăr capitan în serviciul de informații externe, a fost șeful biroului german, acoperind Germania de Vest și Austria, când Nikita Hrușciov și Gheorghi Malenkov au venit în secle la București pentru consultații în legătură cu nesupunerea maghiară și o posibilă intervenție militară împotriva guvernului Nogi Imre. Participanții români la aceste convorbiri ultrasecrete au fost decedatul conducător Gheorghe Gheorghe Deși, bătrânul bolșevic Emil Botnăraș și cel mai tânăr membru al biroului politic Nicolae Ceaușescu, care era responsabil cu forțele armate și de securitate. Între Ceaușescu și Botnăraș au existat niște legături foarte apropiate și de durată. Ca unul căruia îi se acordase azil politic în timpul celui de-al doilea război mondial în Uniunea Sovietică, unde a devenit membru al Partidului Comunist Român, Bonăraș a fost făcut general și ministru al apărării după ce comuniștii au preluat puterea. Una din măsurile sale prioritare, ca nou ministru al apărării, era să repartizeze o mică echipă de comuniști români fanatici la o școală militară specială din Moscova, pentru a fi viguros antrenați, să devină cele mai apropiate ajutoare ale sale. Printre ei era și tânărul Nicolae Ceaușescu. Când echipa a absolvit școala, Moscova a indicat că Ceaușescu era cel mai devotat și a cerut ca el să fie făcut general și numit în cea mai importantă poziție de atunci, comisar politic al forțelor militare. Astfel, Ceaușescu a devenit cel mai apropiat colaborator al lui Votnăraș și cel mai zelos general, implicat în transformarea forțelor militare românești tradiționale într-o armată roșie de stil sovietic. În aprilie 1954, în timpul zilelor încordate care au urmat după moartea lui Stalin și lupta de a înlătura toate urmele publice ale cultului hidos al personalității, Cremlinul a propus ca Bucureștiul să desfințeze poziția de secretar general al partidului și să o înlocuiască cu un secretariat format din patru persoane. La sugestia lui Botnăraș, Cremlinul a insistat ca generalul Ceaușescu, educa la Moscova, să fie unul dintre cei patru și ca el să supravegheze forțele militare și de securitate. Trioul românesc, care a participat la discuțiile secrete din 1956, Cunichita Hrusciov și Georgi Malenkov a insistat în unanimitate pentru o intervenție militară rapidă și fermă împotriva guvernului Imre -Noghi. Eu am aflat mai târziu de la Gheorghe Gheorghiu Deși, că Ceaușescu a sprijinit cu vehemență o intervenție militară, scoțând în evidență că România a început deja să furnizeze în secret arme și informații forțelor de securitate maghiare în câteva din zonele de graniță, ca legitima apărare împotriva virusului contra-revoluției. Hrușciov și Malenkov au insistat că nu era necesar să internaționalizeze criza maghiară prin implicarea unor trupe, altele decât forțele sovietice, deja staționate în Ungaria, în concordanță cu înțelegerea de la Potsdam. Hrușciov a cerut însă guvernului român să folosească minoritatea maghiară din România pe atunci, în număr de peste 2 milioane, cea mai mare minoritate din Europa pentru operațiuni de spionaj secrete, dar intensive, printre intelectuali și studenții din Budapesta, la granița Ungariei cu Austria și, desigur, la granița ei cu România. Ceaușescu a devenit coordonatorul politic al acestei operațiuni, ajutat de consilierul KGB-ului, care a venit la București ca să organizeze și să coordoneze operațiunile DIE din Ungaria. Câteva sute de agenți de securitate de origine maghiară au fost trimiși ca vizitatori în Ungaria ca să identifice cât mai mulți contrarevoluționari unguri. În jur de 100 de ofițeri legali și ilegali ai DIE au fost trimiși în vest și de acolo în Ungaria cu pașapoarte occidentale false, cele mai multe din ele austriace, vești germane, franceze și italiene și folosiți ca și cai troieni împotriva Revoluției. Ei au adunat informații valoroase despre inima rezistenței maghiare, conducătorii ei, grupele ilegale, contactele din interiorul Partidului Comunist, în guvern și în armată. Ceaușescu a ordonat ca Wilhelm Einhorn, un director adjunct al DIE să fie repartizat la Budapesta sub acoperirea de consilier al ambasadei române, devenind șeful noi create stații a DIE-ului din Budapesta și ofițer de legătură cu Iuri Andropov, ambasadorul sovietic și cu șeful KGB-ului de acolo. Sarcina cea mai importantă a DIE-ului la acea dată a fost să organizeze un contact radio de 24 de ore cu forțele sale din Ungaria. Tomuri de informații soseau în fiecare zi și erau imediat date unui consilier special sovietic, care avea de asemenea un contact radio de 24 de ore cu Moscova. Materialul conținea în special nume, numele principalilor organizatori ai revoltei din septembrie, ai celor mai rebeli studenți, incluzând pe cei care au propus respingerea legii Tineretului ca organizația lor, și care au pregătit demonstrațiile de stradă din 23 octombrie al ofițerilor anticomuniști în cadrul forțelor militare al persoanelor din jurul lui Iosef Cardinal Minșenti, care tocmai fusese eliberat. La 4 noiembrie, trupele sovietice au atacat deschis Budapesta și la 13 noiembrie, Imre ochi, a căutat refugiu la ambasada iugoslavă. Gheorghiu Udeș a acceptat cererea confidențială a lui Hrușciov pentru cooperare în ademenirea lui Noghi afară din ambasadă și să-l țină în secret, sub arest, în România, până ce un nou guvern maghiar putea fi consolidat. El l a însăcinat pe Ceaușescu cu această operațiune. După ce ambasada română din Budapesta a promis că nicio acuzație criminală nu va fi adusă vreodată împotriva lui, a căzut de acord să fie adus în România. Noghi a fost dus la Casa de Siguranță, iar Ioja era administrator acolo, situată la 12 km nord de București, pe șoseaua înspre Proiești, unde i s-a zis în curând, informat, că se găsea sub stare de arest. Numai Gheorghi Udeș și Ceaușescu erau informați despre intenția Moscovei în cazul lui Noghi. În martie 1957... Kadar a făcut o vizită la Moscova și când s-a întors, l-a denunțat pe Noghi ca fiind un inamic. La 27 mai, o înțelegere semnată la Budapesta a legalizat prezența trupelor sovietice în Ungaria. Stația Die și cele mai multe din grupele ilegale erau încă active acolo. Pozând ca cetățeni occidentali sau unguri, trăind în Occident, ei au continuat să furnizeze liste lungi cu persoane care acționau, vorbeau sau gândeau împotriva invazii sovietice. În conformitate cu consilierul special sovietic, câteva dintre persoanele de pe aceste liste fuseseră în secret, deportate în URSS. Mai târziu am aflat că Noghi a fost trimis cu un avion unguresc la Budapesta, unde el a fost judecat și executat în iunie 1958. Pe vremea aceea era încă șef al stației Die, în Germania de vest. După ce m-am întors, niciun conducător român, inclusiv Ceaușescu, nu părea dornic să discute despre rolul românesc în invazia sovietică a Ungariei sau despre cazul Noghi-Imre. În anii recenți, Ceaușescu a început să se prezinte pe sine, în cadrul cercului său de intim, ca singurul dintre conducătorii români din acea vreme, care s-au opus invazii sovietice în Ungaria, pretinzând că poziția sa fusese hotărătoare în menținerea României în afara gunoiului sovietic. Noi știm că tovarășul Einhorn și alții care au participat la cazul Nogi nu mai sunt membri ai serviciului nostru, a continuat Ioja, dar știm de asemenea că astăzi nimeni nu vrea nici chiar să-și amintească că Nogi a stat cândva în această casă. Dar noi suntem într-un fel tovarăși Tot ce am făcut în acele zile a fost să ne ruinăm sănătatea S-a lamentat Ioja Mă uitam la omul acesta, care era probabil singura persoană în viață din România Care a fost martorul chinului lui Imre Nochi Am promis să văd ce pot face și peste câteva săptămâni A semnat hârtiile pentru pensionarea sa Conduceam spre București când s-a auzit radiotelefonul 62. Trebuie să cheme pe 58. Ordinele de la 01. Problemă urgentă. Acela era Pop, care îmi spunea că Oprea vrea să mă vadă la Ordinul lui Ceaușescu. Să ne oprim acolo, i-am ordonat lui Paraschif, pe când ne apropiam de sediul Comitetului Central al Partidului, unde Oprea își avea biroul. Oprea îi avea pe Pungan, Andrei și Lucian în biroul său. Tovarășul mi-a ordonat să vă chem pe toți. Trebuie să întocmim un mesaj către Brezhnev despre vizita tovarășului în Statele Unite. Luchian este singura persoană implicată din afară, din cauză că tovarășul vrea ca acesta să fie un document politic și el consideră stilul lui Luchian cel mai potrivit pentru acest lucru. Totul? Am întrebat eu. Oh, da, incluzând rapoartele verbale despre discuțiile sale particulare cu Carter și ale lui Andrei cu era seara târziu când am plecat, dar m-am oprit pentru o clipă să discută afară cu Luchian. Părea dornica de obicei să-mi spună ce s-a întâmplat la București în timpul absenței mele. Luchian avea un bun simț al umorului și putea să spună o poveste bună. Oricine și orice era relaxat când Ceaușescu se afla peste hotare. Ministrul apărării și adjunții săi au jucat tenis în fiecare zi. Primarul Bucureștiului mergea să pescuiască în fiecare după masă. El însuși și-a luat liber pentru o vânătoare de trei zile în munți cu Maurer. Când ne-am întors, am avut o altă ocazie să aruncă o privire pe manuscris. Tovarășului s-ar putea să nu-i placă prea mult, dar lui Madam cu siguranță că nu-i va place. Dar e adevărat, Mihai, îl cunosc pe Maurer. El n-ar pune o singură virgulă dacă ea deformează adevărul. Apoi Luciana a început să vorbească despre tema sa preferată, postelnicul. Știi ce mi-a zis Marcu ieri? Nici nu-ți vine să crezi. În timp ce tu erai în America, Marcu ți-a luat locul, așa cum face de obicei. Așa că a mers să-l viziteze pe postelnicul și să aibă o discuție cu el despre spionaj, ca să se facă prieten cu el. Când Marcu a terminat, postelnicul a devenit arogant. El a spus că nu era sigur că a înțeles cu adevărat o ascunzătoare secretă. Așa că el l-a dus pe Marcu la baia sa, cea de pe coridor. Înăuntru a arătat spre rezervorul de a toaletei și a întrebat dacă acesta putea fi folosit ca ascunzătoare secretă. De ce nu?" a spus Marcu, mândru că l-a aprins pe idiotul. Când ghici, ce a zis postelnicul. El a spus, De ce nu l-ai umple cu o sticlă de scoci tot a doua zi?" căci nu vreau ca ofițerul meu executiv să te vadă venind cu pachete la biroul meu. Iată cheia de la ușe. Marcus spune că el a rămas acolo cu gura căscată. A fost atât de incredibil. Lucian s-a oprit pentru un minut, s-a uitat precaut în jur și a continuat cu o voce foarte joasă, spunându-mi că s-a făcut o pătrundere clandestină la el în casă, în urmă cu câteva zile. Aș putea avea microfoane, Mihai. Și ce? Ești un spion? Tu știi că nu sunt, dar nu știu de ce. De data aceasta mi-e frică. Frică de postelnicu." Luchian s-a dus pe jos la mașina sa, care era parcată pe cealaltă parte a clădirii comitetului central. Două umbre au apărut din întuneric și au început să-l urmărească la o distanță prudentă. A fost rândul meu să-mi fie teamă pentru Luchian."